Hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog redan. Hej på er alla glada rollspelare och hej på er alla sura jävlar också för den delen. Sist vi hördes var det 2011, ett helt annat år än det är nu. Jag kan alltså officiellt gå ut med att jag har uppfunnit en tidsmaskin som fungerar. Vi inleder 2012, nästan en månad efter att det officiellt då börjat med ett avsnitt där vi får höra mer om Svavelvinter, det minst sagt hypade rollspelet från fria ligan. Innan intervjun vill jag som vanligt bara säga några saker och vi börjar såklart med det viktigaste. Jag är nominerad till Guldgnomen. Vad fan är Guldgnomen? undrar ni såklart. Jo, Guldgnomen är ett pris som den eminenta rollspelsbloggen boningen.org jag tror det är. .org, delar ut årligen med start i år. Och jag råkar vara nominerad i kategorin årets kommunikatör, nog för att jag har hård konkurrens, men det är alltid kul att vinna priser så gå in och rösta på mig för all del. Apropå det här med att vinna grejer så vill jag också passa på att säga grattis till Anders Bolin som fann bortom paketet, ni vet det som lottades ut efter förra avsnittet där Robert Jonsson var gäst. Hela utlåtningen finns att bevittna på märklighetsstrogets webbsida. Ja, det finns en bambooser-länk där i alla fall. Det är skitkast kvalitet på bilden, den hackar och håller på. Men det är ju såklart jättehög klass på struntpratet innan utlåtningen. Under jul och nyår så har jag fått eh, några rapporter om att det ska ha krånglat lite med eh, feeden på iTunes. Det gjorde att man bara kunde ladda ner de tio senaste filerna som låg där. Det ska vara fixat nu. Så ja, ni kan gå tillbaka och lyssna på... Det är ju inget som kommer göra ändå. Men om det här är första avsnittet av märklighetstrogiet att lyssna på... Så kan du vara glad för att... Ja, nu är det ju fixat så att du kan gå tillbaka. Om ni märker att det är någonting fel med märklighetstrogiet i framtiden... Så hojta till bara så ska jag försöka ordna det. Förutsatt att ni inte lyssnar på det här 4 000 år fram i tiden... För då kommer jag inte fixa det. För då är jag död. Slutligen så ska jag bara ge cred till Clyde Rover från podcasten Theory from the Closet. Normalt sett så har jag tänkt att vara lite hemlig med hur jag sätter ihop ljudmontagen och så. Men eftersom Clyde och jag kör på samma Creative Commons-licens. Och eftersom han verkar vara en ganska schyst kille. Så tänkte jag uppmärksamma er på att det är honom som jag tagit de här genomgångarna av. Flags and Bangs, eller flaggor och bomber, eller vad man nu vill kalla det, från. Nu blir det mera snack. Fast med min gäst. Välkommen till märklighetstroget, Thomas Herrenstam. Tack, tackar. Ja, det brukar ju börja så här att jag ber min gäst att presentera sig så jag tänkte att du ska inte heller slippa undan. <här> Nej, det kan vi väl göra. Eh, Thomas Herrenstam som sagt heter jag. Jag är Fria ligan, Vi som gör Svavelvinterspelet det kommande. Och en hel del annat förstås. Jag är väl den som mäckar mest med regler. I fall har det varit så hittills. Det har lite grann blivit min roll i det hela. Och även i sammanhanget så är det det som jag i huvudsak har gjort. Men sen blir det ju en massa annat också. Det är väl min roll i ligan i alla fall. Sen har jag gjort en hel del annat också. Men det, i korthet det. Får jag fråga vad som tar upp din tid när du inte designar eller spelar spel? Absolut. Två barn tar upp en del tid. Två, fyra år gamla. Så där har man ju rätt fullt upp. Annars, jobb tar ju en hel del tid också. Och ja, vad är det mer? Vad gör man egentligen? Böcker, andra spel. Läsa spel, köpa spel. Ja, det är en del spel förstås. Du är alltså med i Fria Ligan- Berätta vad Fria Ligan är för något. Fria Ligan är fyra... Eh, ...medelålders män får man väl säga. Eh, vi eh, har, vi kommer, har egentligen ingen gemensam bakgrund. Vi känner inte varann barns ben eller någonting sånt- ...utan har stött på varann på senare år i spelsammanhang. Det är jag, Thomas, och så är det Kosta, Nils och Christian- och eh, vi har stött på varann i, jag och Kosta och Christian i mutantsammanhang. Vi hade, när gärnringen mutant, la ner utgivningen av mutant, så var vi ett gäng eldsjälar eller måste säga, som, som för, hade projekt att vi skulle fortsätta ge ut grejer eh, på rent eh, pdf och rent sådär del basis och, och höll på med det. Så där stötte jag på Kosta och Christian och eh, medan Kosta och Kosta och Nisse kände varandra från Coriolis. De hade börjat spela Coriolis ihop och sen på något vis där så uppstod den här konstellationen. Eh, det var väl egentligen så att Kosta började skriva till Coriolis och åt järnringen och sen eh, Fick de, de bildade ligan och tog, fick uppdraget att ta över utgivningen av Coriolis produkter från järnringen. Och vid sidan av det då var jag jag kände dem men var inte så inblandad men då fick jag uppdraget av järnringen att skriva reglerna till Svalvinterspelet. och Sen då det är ju knappt ett år sedan för i våras så la ju järnringen ner verksamheten. Och då föll Ja, det följde sig ganska naturligt tror jag att det ändå Svavelvinterprojektet som alla inblandade väldigt gärna ville driva vidare att det behövde en ny hamn och då kändes ju Fria Ligan och det sammanhanget som det, som det självklara valet. Så det var väl då vi började på allvar som då blev det helt plötsligt lite andra andra villkor. Det krävdes ju lite pengar för att faktiskt genomföra det här projektet. Vad hände med Mutant då? med mutant då när de la ner... Ja, du nämnde att det fanns planer på PDF-utgivning och så där. Ja, det där, jo men alltså vi, det där var kul. Det var projekt fornfynd och skattemarker. Det var nu höll vi på, men det var döpt efter en modul som stod på gärningens lanseringsplan men aldrig, aldrig blev verklighet, men det var en sån här modul som många mutantspelare verkligen ville ha så att vi sa att nej, men då gör vi den själva. Och det skrevs en hel del, det finns ett mycket material, vi la upp en del på någon sajt och, och, och så sådär. Men sen kom vi väl aldrig så väldigt mycket längre. Det är väl inte på något vis dödförklarat heller, det, men däremot går väl vår energi just nu åt, åt andra saker. Eh, men ja, ungefär så var det väl. Men jag är lite förvirrad. Fick Ligan ta över licensen på mutanter? Nej, det var, de grejerna var bara hobby fan helt enkelt. Så det var inget som vi skulle trycka ut eller ge sånt utan bara eh, göra pdf'er för att sprida bland till andra mutantspelare. Visst har du skrivit ett annat spel också. Jag tänkte bara att vi kan nämna det innan vi kommer in på Svavelvinter och så. Ja men visst, vi, eller jag skrev, eller spel, jag vet inte om det är ett spel, det, det, det, det kanske det är, det börjar bara som ett rent tankeprojekt, det heter version noll och är ett spelsystem eller som till, ja det är ju tänkt i första hand att användas till Mutant även om det går andra till andra spel i samma genre. Det var bara en sån där idé att jag hade börjat spela mycket mutant och ville, tyckte reglerna var lite hackiga och jobbiga och böka att hålla på med så jag moddade dem och sen växte det där dokumentet med husregler till enorma proportioner och dessutom så kände jag att ja, men vänta nu, hur skulle jag göra om jag ville skriva reglerna helt från, från början som jag skulle vilja ha dem till mutant och så gjorde jag det. Och det blev då version noll eh, som eh, finns utgivet men det är, ju, det är ju mer ett enmansprojekt och med betydligt snävare ramar än så Men det, det finns ute och det, jag tror till och med det spelas här och var. Även om det är coolt att prata mutant och svunna tider och version 0 och Coriolis och sånt så kliar det lite i fingrarna. Jag vill prata Svavelvinter. Ja. Så jag tycker vi gör det. Vi kan börja med lite basic saker här. Så för en som aldrig spelat den aldrig läst igenom den och bara hört skrönor om den kan du beskriva rollspelskampanjen Svavelvinter, den här som, eh, som kom till Drakar och Dämoner? Absolut, det, det kan jag. Jag har faktiskt aldrig spelat igenom den, den hela men, men jag har ju läst den och spelat ungefär halva. Vi har en kampanj på gång faktiskt sedan tidigare. Men den är ju i ja, fyra delar rent spelböcker rena äventyr, sen är det ju den en femte del som är den här Trakorienboken som beskriver landet Trakorien i den som det då såg ut. Det har ju förändrats lite i, i Erik Granstums nya böcker och i det nya spelet, men, men som den då såg ut. Det är först och, och raktes för ögon, kristalltjuren och femte konfluxen. Och hela kampanjen kallas ju för konfluxkampanjen för att den syftar fram till den här konfluxen. En konflux är en ödespunkt i tid och rum som förändrar hela världen. Det är lite grann en ny, ny version av, av världen när, Gud, när det har blivit för rörigt och gudarna tycker att nu är det dags för en upprensning och, och en ny version, världen 5.0, så inträffar en konflux och, och då är det viktigt att de som vill då ha makt över världen som den kommer att se ut efter konfluxen vill dominera konfluxen och vara så nära som möjligt när den inträffar och egentligen är det det som är hela upprinnelsen till hela berättelsen. Men där eh, dras ju då alla de Eh, mäktiga aktörer över hela den här världen den här övärlden, de här fyra öarna traktorien då in i, i den här kampen eh, om att dominera konfluxen och det är egentligen det som alla de här äventyren handlar om med många olika vändningar på historien förstås och den här trollkaren Chagul som har en central roll, han som försöker skapa sig sitt eget öde utom gudarnas kontroll Som en person som ibland tycker att eh gamers är lite slarviga med ord och speciellt orden som typ asum awesome och epic eh, så låter ju det här faktiskt ganska episkt i ordets rätta bemärkelse. Men eh, vad, vad är det du tycker är intressant med det här? Då? Alltså det som är kul med, med konfluxberättelsen både den gamla, de gamla äventyren då och de nya romanerna. För de nya romanerna är ju i grundens samma berättelse även om den är förädlad och förändrad på många plan så är det ändå någonstans i botten samma grundstory. Och, eh, absolut, det episka det, det, det har jag nog alltid gillat. Jag gillar det där världsomvälvande eh, att det åtminstone det ska finnas där som någon slags löfter Man måste inte ägna sig åt det i varenda vända och varenda spelmöte men att det ändå finns som någon slags bakgrund, att det är det det handlar om på något vis. Det krävs nästan för jag ska bli riktigt sådär, riktigt engagerad. Och sen är det ju det som är bäst med det väl egentligen det finns enormt myller av eh, otroligt häftiga karaktärer och platser och namn. Alltså det är väl lite grann det som är hans signum att blanda friskt från låta sig inspireras från, från en mängd olika håll renässansens Italien, Babylon vår nutid eh, och göra någon slags mix av det där och som ändå är egen och det, det lyser igenom både i, i romanerna, i de gamla de gamla spelböckerna och det är ju en, en, en, en känsla och en, en stil som vi också har jobbat väldigt aktivt med att, att förmedla och ta med till det nya rollspelet Hur ser ert Svavelvinter ut och hur skiljer det sig från det gamla Svavelvinter om vi kan kalla det det? Den stora skillnaden är att alltså det låter lite självklart men det, det här är ju ett, ett helt spel, det andra var ju en kampanj och en, den kampanjen var ju så att säga, skriven på många sätt eh, väldigt unik för sin tid men, men, men samtidigt skriven på så man skrev kampanjer då. Det var som alltså ett ganska färdigt förlopp så att säga. Eh, vårt spel är ju inte på det viset förutbestämt vad man ska göra i. Det finns möjlighet, det finns möjlighet att spela den här konflikthistorien på antingen på ett sätt som liknar de gamla äventyren, som liknar de nya romanerna en blandning däremellan men det, det går att spela den berättelsen och det, det tror jag många kommer vilja göra och det jag själv vad jag håller på med. Men, men det finns också en möjlighet att spela helt andra berättelser som kan vara på annan plats eller i, i annan tid till och med. Vi har en kampanj inom fria liga nu där vi spelar en mer geografiskt centrerad kampanj på en av de här fyra öarna, den ön som alla som traditionellt väl har tyckt vara den tråkigaste, Safina, där Det mest vajar rika sädersfält och inte händer så mycket. Men just vi har liksom, där, där har vi skapat en kampanj som handlar om kondotiärer, sådana här lego- befälhavare för lego som har samlats där för att mota bort ett eventuellt invasionshot från kontinenten men om där invadörerna kommer aldrig så istället så börjar de här kondotjärerna intrigera mot varandra. Och det där har vi skapat som en en egen miljö och det blir så en mer fokuserad kampanj där det här stora skenet med konfluxen det finns där i bakgrunden men vi har valt att inrikta oss på just detta. Och den där, de där möjligheterna finns ju, de är ju egentligen obegränsade i spelet att, att välja en, en, en, sin egen berättelse i den stora berättelsen eh, om man vill då, vad, vad den ska utspela sig någonstans och på, på vilket sätt. Och det är där vi, försöker vi också ge en hel del verktyg i spelet så att man ska kunna bygga sina egna kampanjer i, i, i det stora skeendet. Vad är det för verktyg som finns för att skapa det här? Vi försöker lite grann göra två saker samtidigt. Det blir spännande att se vad reaktionen blir på det. Men alltså det, det finns ju mycket i det här spelet som är inspirerat av Indie, Vågen och Story Now. det Så är det. Och, uh, där uh, alltså en, och det är en spelstil där man inte har en handling bestämd på förhand utan man bara bygger den i det här fallet utifrån karaktärerna och skuggmakter. Och... Uh, de här verktygen som, som har en del av dem är ju så här, hämtade eller har ju vux, arbetats fram i indiespel eh, man pratar om flaggor och bomber och sånt där och det är också något som finns i som man kan använda i det här spelet alltså Flaggor är saker hos karaktärerna som är signifikanta och viktiga och bomber är specifika situationer eller händelser som fångar upp just de där flaggorna. Det är ett sätt att bygga story utifrån rollpersonerna, karaktärerna istället för att ha en färdig story som man droppar generiska rollpersoner i. Och de verktygen finns i vårt spel i en form som är anpassad för... för traktorien och den stilen. En annat viktigt verktyg som inte kräver story now men det funkar väldigt bra ihop det är det vi kallar skuggspelet där man spelar parallellt med de vanliga rollpersonerna så spelar man på en, en strategisk nivå, ett slags brädspel där man ökar, man kämpar om inflytande i olika områden som, som bildar någon slags ram för kampanjen så att man Spela först en sån här skuggrunda där man utkämpar, man genomför olika komplotter mot varandra för att öka inflytande i olika områden. och Det genererar en hel del handling och en del intriger som man sedan kan plocka ifrån när man går ner på den individuella nivån för de så att säga, rollpersonerna. Och det är ett annat sånt verktyg som, som är tänkt att skapa den här. Skapa berättelse och, och, och låta spelare bygga sina egna kampanjer och sina egna berättelser. Så det är väl två huvuddelar av de verktyg som, som finns för det där egenbyggandet. Det här skuggspelet som du pratar om, ingår det alltså som en del i varje spelomgång? Ja, det gör det. Det är så det är tänkt att spela så att man börjar med en skuggrunda. Den kanske tar en, en halvtimme och liknar, ska man säga, ett förenklat diplomacy eller lite riskartat fast med lite några twists på det där. Då kör man en skuggrunda och vad händer de här sakerna och de, de här... Skuggfigurerna, skuggmakterna som man spelar har också relationer direkt till karaktärerna, vilket ofta skapar lite kul intriger. Så man börjar med det och får liksom den här överbyggnaden, det här stora som sker på den här strategiska nivån, och sen zoomar man in. då kan man antingen använda det som har hänt i skuggspelet väldigt konkret och direkt, att det är någonting händer och personen som är direkt kopplat, eller så är det bara någonting som sker. I bakgrunden, man hör talas om någonting som har hänt som alla vet men som bara bildar någon slags fond till, till uh, själva roll karaktärspelandet. Och, då, men det är ändå en känsla av att världen är liksom lite levande och dynamisk att det inte är förutbestämt utan att det finns ett stor politiskt skeende som man också har möjlighet att påverka då, uh, i bakgrunden. Så, så är, är det normal så är det liksom standard-sättet att spela. Men sen är det inga, inget som kräver att man alltid måste spela en skuggrund. Där har man lite ont om tid någon kväll och tycker att nej, men vi skiter i det ikväll, vi kör bara en vanlig vanlig spelomgång så, så är det inget det, det händer ingenting utan det, det är en ren... Det är inget som går sönder för att man lyfter bort den här skuggrundan. Utan, och det går att spela en hel kampanj utan skuggspel om man nu skulle föredra det. Om man tycker att det passar inte den här kampanjen vi har tänkt oss. Då är det. går det alldeles utmärkt och helt enkelt strunta i det. Så det ska vara lite modulärt så där I skuggspelet får man alltså möjlighet att dra i stora trådar så att säga. Men vad är det för personer man spelar utanför skuggspelet? Ofta om man bygger sin egen pan det, det är väl så det är. Alltså det går att spela det på det här sättet som jag pratar om. Det här lite indie-sättet där man mer skapar mycket, liksom mycket av intrigerna själv. Sen går det också att spela klassiska äventyr. Vi kommer också att ut klassiska äventyr. Och det är lite grann vilka karaktärer man spelar. Det beror lite grann på vilka av de här två spelstilarna man väljer. Spelar man det här som vi kallar för karaktärsdrivet, Story och då, vilka karaktärerna blir eller rollpersonerna blir, det, det beror mycket på vilken kampanjen är, som i den, vår kampanj, som, som, för att ta ett exempel där man spelar då, eh, intriger mellan olika lokala befälhavare då är ju eh, rollpersonerna är i någon form eh, militärer eller i varje fall knutna till eh, i tjänst hos någon sån här befälhavare så att då är ju, jag tror i vårt fall så är väl i varje fall tre av fyra är då det faller sig liksom naturligt, de är underbefäl eller soldater och då är det så här, så här, den sortens karaktärer man spelar. Så det beror ju väldigt mycket på vilken sorts kampanj det är. Spelar man eh, en mer klassisk kampanj, kanske den stora kampanjen, den här femte konfluxen, då, är det ju, då, då blir man kanske mer en, ett mer sånt där klassiskt hopkok av äventyrare, av diverse slag och, Uh, där finns det lite exempel då. det finns tolv stycken arketyper med i spelet på typiska personer som är lite, ska liksom ge lite färg och, och vara lite signifikanta för den här världen och mycket, många av dem är inspirerade från romanerna så de finns namngivna och med bild och beskrivning i, i, i regelboken Today we're going to be talking about flags What is a flag? So basically, the idea behind flags is there are ways for the player to tell the GM what they're interested in. A good flag is something that's specifically created to give this message. And the way it does that in game design is it will affect the game. It will reward the player in addition to notifying the GM what they're interested in. So let's take, for example, a game you may not be as familiar with, Burning Wheel. Now, Burning Wheel has two really great flags on the character sheet. One is called instincts, and the other is called beliefs. And beliefs are something that that are basically they're kind of goals for the character. And the the way they work is you make three of them. And You write down what these goals are, like, um, say, my brother is not the rightful king. I'm going to remove him from the throne. Okay, that would be a belief in, in Burning Wheel. And as I work towards that goal, I'm going to get benefits from the game. It's going to give me things that benefit me for going towards that goal. And so what that, what that does is it means that I'm basically creating... Part of the game right there. I mean, I've created my brother and a throne for us to be fighting over. And I've done that. Not the Game Master. So I am going to be really interested in proceeding towards trying to take over that throne. And anything that has to do with that. So the Game Master just from that one belief can look and say hey you know i need to do stuff with the throne i need to do stuff with the brother you know i need to put things in the way of the player getting to this so that they can you know they can strive for this goal that's för att komma in på lite regelsnack hur går man tillväga när man gör grejer i det här spelet? Det är ganska eh, enkelt tycker jag då, i alla fall. Eh, det brukar funka hyfsat på konvent och sådär. Så, där och få, så det, det verkar som att det går, och, går att förklara hyfsat väl i alla fall. Man, man rullar. Det är en poolsystem. Man rullar vanliga sexsidiga tärningar. Ju fler desto bättre. Och alla som visar 4 plus så har, är lyckade. Och antalet lyckade är det som avgör eh, om du lyckas med din handling eller inte eller om du vinner konflikter mot en motståndare. Så antingen jämför man det här antalet med en fast svårighetsgrad eller med vad motståndaren har slagit, hur många lyckade han slår. Och antalet tärningar du får slå, det är väl där som den twisten kommer in. Det, beror på, det är två saker som spelar in där, dels din grundegenskaper. även om det inte heter så utan de heter de fyra bloden det är hämtat lite grann från den lära som finns in game, så att säga. men i princip är det grundegenskaper så det avgör hur många vita tärningar du får slå, sen får du slå svarta tärningar också, som kallas ödestärningar, och de är en pool som du måste hushålla med och hur många du får slå avgörs av hur kunnig du är i en viss förmåga men du har också bara ett begränsat antal svarta tärningar, ödestärningar som du får använda. Så där måste du fundera på hur viktigt det är att lyckas just nu. Hur mycket ska jag satsa på den här handlingen? Okej, men ödestärningarna är inte riktigt färdighetstärningar eller så? Nej, inte riktigt. Alltså, det är som ett färdighetsvärde. Det heter förmågor för det är lite bredare än färdigheter. Men är ungefär färdigheter... De, de sätter ett tak hur många du får slå. De går från ett till fem. Och har du tre i nivå så får du som mest slå tre ödestärningar, satsa tre. Men sen har du ju då ett begränsat antal du kan använda. så Det är inte säkert att varje gång du använder den där förmågan att du faktiskt vill rulla tre svarta. Det, då ska det vara något som är lite extra viktigt. Sådär. Utan Det är lite grann en avvägning då hur, hur mycket du vill satsa på den där handlingen. Jag antar att det finns något sätt att få mer ödestärningar för att eh, annars finns det ju en risk att man bara slutar spela när man har gjort tillräckligt mycket saker. Ja, precis. Jo, men det är den andra delen av det då. Och det är där det är ju tänkt att bli den sån här spelets inre ekonomi. Och då, och, utan det sätt man får vinner nya ödestärningar på det är det är tänkt att uppmuntra eller återkoppla karaktärens särdrag. För man har någonting man kallar för ja, en övertygelse och en förbannelse. Och övertygelsen det är, ja, det är en mening som sammanfattar vad det är du, din syn på världen, vad är det som är viktigast för karaktären. Förbannelsen är någon svaghet. Det kan vara allt från en fysisk åkomma till något mer psykologiskt eller en faktisk förbannelse av magisk slag. Det kan vara lite vad som helst. En svaghet. Och när man mest upp till spelaren själv att, att ta med, ta in de här övertygelsen och förbannelsen i i spelet, att, att helt enkelt agera ut efter dem och, och, och gör man det och, och då får man helt enkelt deklarera det högt och tydligt. Och om en handling som är tydligt driven av någon av de här två, då får man helt enkelt en ödestärning som belöning för detta. Och även berättaren, spelledaren kan utmana och så att pressa en spelare genom att säga att ja, men din övertygelse kan ju påverka dig på det här viset. Och om man då följer det så vinner man också en tärning. Så att, så att, tanken är så att man, man skriver de här övertygelserna för förbandelsen själv så man, man definierar ju sig, sin karaktär utifrån dem. Men det är också de man sedan använder i spel för att vinna nya ödestärningar så att man kan agera i spelet Och det var det du pratade om förut med flaggor och bomber och så? Precis Övertygelsen och förbannelsen är ju då de två viktigaste flaggorna i förrollpersonen Om man har svårt att få alla de här begreppen att fastna så kan man tänka alltså flagga är just att man viftar med den här flaggan till spelledaren till exempel eller till de andra spelarna och säger att det här är viktigt för mig och det kan vara en så enkel grej som att man har färdigheter på ett rollformulär eller en sån sak som att man har en, en förbannelse som man själv fått välja och så. Precis så. Det här går, knyter också an till den tydliga till den delen av spelet som är story now. Men sen för att även kunna ha ett klassiskt spelstid där man spelar med klassiska äventyrare som för alltid har sin övertygelse och sin förbannelse men, men där det inte är fokus. För att det inte ska innebära att man får mycket färre ödestärningar i den sortens spel så finns det andra sätt att vinna ödestärningar och det liknar väl mer hur man vinner XP i ett kanske mer traditionellt spel helt enkelt utföra stordåd klara uppdrag, göra svåra saker. Det kan också ge ödestärningar. Så det finns de två vägarna, de två spåren att gå det beror väldigt mycket på vilken spelstil man har valt. Det känns som att det är i stora drag systemet. vi har pratat skuggspel som är man kan säga ett övergripande liksom kanske ett en kampanj när man ligger på kampanjnivå. Eh, vi har pratat hur spelandet i en viss eh, omgång går till men jag funderar på en grej till för det låter jäkligt coolt där med profetior. Är det så häftigt som det låter? Ja, alltså, ja det är... måste du säga ja nu. Ja, jag måste ju säga ja. ja jag men jag ska säga det är faktiskt den del som jag är mest nyfiken på. Ja, men hur spelare kommer att använda den och ta emot det systemet för det är det som är kanske minst prövat i praktiken alltså det, det finns en slumpgenerator då i, i spelet där man kan slumpa fram en profetia det finns ju i den gamla kampanjen det är väl det som är ursprunget den här Vox Ransina Bergets profetia som, som är där ska spelarna lista ut vad de här stroferna betyder för att rädda fyra orakel. Det är det som är grundstånden i del två i den gamla kampanjen. Och den här, den här profetian är väldigt viktig och central i hela berättelsen. I det här nya spelet så har vi lite grann vänt på det hela då har man istället en generator det finns hur många blir det då? Jag tror det är 216 rader kryptiska versrader som vi har skrivit ihop med gemensamma krafter. Och med tärningens hjälp kan man slumpa fram en profetia som då kommer att vara Tror precis inspirerande och intressant men, men kryptiskt vad de här raderna egentligen betyder. Och då har vi så att säga vänt på det så istället för att de har en förklaring som man ska lista ut så, har man, så ska man fylla dem, de här raderna med mening under spelets gång. Och det kan man göra både på karaktärsnivån och på eh, den här skuggspelsnivån. Att eh, en eh, världsrad som finns i profetian som eh, vi har definierat så kan man utföra en handling, göra någonting som man tycker då uppfyller men man får agera för att uppfylla profetian, och när man gör det så får man också en mekanisk belärning och till slut kommer ju de här versraden allihopa att fyllas i och få sin förklaring och när profetian då är fullbordad då är också kampanjen förmodligen slut, om man inte vill fylla på med en ny profetia, men det är så det i princip funkar och det, vi gillar det där skarpt och, eh, flera sätt men, men som sagt det är jämfört med systemets andra delar ganska oprövat det är spelgrupper som har testat det men jag har faktiskt inte hört om någon och inte heller jag själv som har eh, besannat en hel profetia och, och därmed avslutat en kampanj, det har faktiskt så vitt jag vet inte hänt nu så det blir väldigt spännande att se om det är någon som faktiskt eh, når ända dit Ah, ja, men det låter ju ganska kul cool, faktiskt. <laughs> jo, ja, men, ja, vi, vi tror på det där. Men det är också en sån modulär bit. Eh, som man, så, så, det är inget som... kampanjen går fint att spela utan profetia. Utan det är så, så, så en krydda eller en, en bonus. Ett sätt att sätta en liten ram till det hela. Det påminner mig lite om... Jag sitter just nu och ska spela imorgon faktiskt The Armitage Files. Till Trail of Cthulhu Om du känner mm. mig, till det mm. Det låter lite sådär som de här filerna man får Ifrån Armitage Och sen kör man bara Men grejen är att det är helt improviserat Så att När man läser de här breven som spelare Så väljer man själv Vad som är coolast och så kommer Äventyret att handla om det mm. Det låter lite som att man kan Använda profetierna på ett liknande sätt Absolut, tanken är ju lika, alltså, principen är ju är ungefär densamma att du har någonting som mångtydigt som går att tolka åt många olika sätt uh, om jag minns från Norm Twitch jag har inte spelat det men jag har det här i hyllan så det är också där de här breven man får är ju väldigt, uh, han blir mer och mer galen tror jag ja, det är ju fullkomligt vansinnigt, uh, man får ju hans uh, sista brev som första brev bara för att spelarna ska bli ordentligt chockade och sen, sakta men säkert, så kan man nysta i vad det är för alternativ framtid som, som man försöker stoppa. Eller, eller vad det nu är den här kampanjen utvecklas till. Just det. Det är lite just den där i, i, i vårt spel: då, den här mångtydigheten i, i profetior öppnar ju för att många olika tänkbara förklaringar, precis som de här breven, som också är kryptiska och svårbegripliga, så att det med. Mening av spelarna eller av spelet snarare. så det, Tanken är ju rätt lik. Men ligger profetierna på en ren metanivå eller förutsätts det att man fått en profetia ifrån ett orakel som spelargrupp eller är det liksom fritt fram och baka in det om man känner för det? det är fritt fram och baka in kan man säga, det finns inte, det är inte definierat åt det ena eller andra hållet du kan ha en profetia som bara är man, uttalad av någon av det kan man ju hitta på själv vem som har utfärdat den, men tanken är att den ska ha ungefär samma tyngd då, som sina har den gamla det är, en, det är en profetia som inte bara är något orakel, någonstans som har hittat på som ingen bryr sig om, utan det är en profetia som är liksom allmänt känd och därmed har en tyngd i, i, i samhället men det finns en liten twist på det här också i att du kan som spelare om du har en viss förmåga också skriva egna profetier som också kommer ha den här funktionen i spelet så du kan gå in rent konkret och, och som orakel även som rollperson och påverka den här profetien eller bygga på den eller skriva den egen Ja det ska bli spännande att testa det Mm So, second thing a flag is good for is helping to create bangs. So, bangs basically should be decisions that are not predecided, and they show the character. And what I mean by that is that a bang should have two options that the character can go down. So, what's an example of that? Let's go back to my um, trying to regain the throne from. My, my brother, right? The example I use for the, the burning wheel. Let's say I'm there at the throne and we've had the showdown and I'm basically going to win. And perhaps, you know, there's a soothsayer who tells me, you know, that basically he's seen the future. And if I'm the king, the kingdom is going to crumble. Even though, say, overthrowing my brother, maybe my brother is, he's corrupt and evil, So my character, you know, would have a decision, you know, does he keep going on this path to overthrow his brother and reclaim the throne, knowing that it, it destroys the thing that he cares about so deeply, which is the kingdom, you know, he probably has gone through hell to get to this point, or is he the kind of person that's going to take... All the stuff that happened between his brother and he's going to say you know screw the kingdom my revenge or my justice or my sense of right is more important than the kingdom so he's making a choice between his goals and the well-being of something that he cares for and that would be a bang Jag vill prata bok nu. Den fysiska boken. Ja. Den är riktigt snygg. Det jag har sett hittills i alla fall. Hur har ni jobbat med den? Just nu är det faktiskt mest det. Alltså, texten är ju klara. Det är någon små pill någonstans. Men, men utan, utan mer och mer mot slutet och nu i slutspurten så är det ju verkligen formgivningen som tar över allt. Och det men det har ju varit jätteviktigt på något vis. Varför att vi vill ha en, en, en bok som är riktigt fin och som ska funka och ha liksom ja, men den ska, den ska vara bra läsning också, ja, nu vill jag veta att alla ska spela detta spel förstås men känner man för att bara bläddra i boken och läsa i den och inspireras av den för att man tycker man gillar romanerna och vill få mer av traktorien så ska den lite grann kunna fylla den funktionen också så vi har ju från början haft som höga ambitioner med hela, hela den biten. Och där är ju Christian, vår layout-kille han är ju jätteviktig. Vi andra textmakare hade ju inte kommit så långt utan honom. Så, ja, det, är, ja, det han gör är jätteviktigt. Och det är ju som ge boken dess form. Det är ju han som ja, ansvarar för allt det där. Och sen har vi på det då tagit in de, ja, men de bästa illustratörer som vi har kunnat uh, uppbringa. Uh, och det där är jättekul att se allting falla, falla på plats nu med bilder och, och layouten som, som och alltihopa. Ja, vissa av de här bilderna är ju ohämult snygga. Alltså. Men jag funderar också på formatet. Ni har ju valt att ha ett liggande format, och det är inte supervanligt i rollspel. Man brukar oftast ha liksom det här standardstående. Hur kommer det sig att ni valde det liggande formatet med tre kolumner på varje sida, eller? Ja, precis. Eller två kolumner och så är det en bred yttermarginal som kan funka ja, som en tredje kolumn med liksom mer som faktarutor eller sånt där allmänt. Lite bilder och lite fluff sådär. Alltså, riktigt varför vi valde det, det är egentligen bara Christian som kan svara på. Det var hans idé, men vi hakar på och vi tyckte att det var kul med ett annorlunda format. Vi tyckte de kunde det just den här idén att ha de här breda yttermarginalerna som man kan fylla med speltips och tabeller och lite sånt. Det kändes schysst och inte, ja, det blev en skön känsla i det. Och sen bara rent på spelbordet att, att boken lätt kan ligga uppslagen och ändå hamna ganska nära så att man kan lättare ha den som referensbok under spel var en annan idé. Sen har vi hört från äh, erfaret håll att det är en dålig idé för att de böcker med ovanligt format säljer sämre, rent allmänt tydligen. Så det, vi får väl se om vi, kan, om vi kommer drabbas av detta eller om vi kan motbevisa den, den, den sanningen som det, som det tydligen är. Är det aktuellt med pdf -er? Ja, det... Är det nog. Tänker du på regelboken eller i största allmänhet? Främst regelboken, men vi kan ju snacka om ni har något annat på gång efter det. Ja, just det. Alltså, det PDF på regelboken kan det nog bli. Vi har inte riktigt spikat det måste jag säga. Uh, och sen moduler som kommer, och kom ju också, där kommer ju pdf och att vara ett naturligt del. Vi kommer ju ha print-on-demand-tryck för mindre moduler och, då, och även pdf-er. Men vad gäller själva regelboken så kan jag tänka mig att någon slags pdf-version riktigt hur det där kommer gå till uh, har vi faktiskt inte riktigt bestämt. Själv ville jag det där, som, det är väl bland annat... Pale Press som gör Trailer och Cthulhu, att man man kan, va, köper man en fysisk bok så får man en pdf också. Just det, Bits and Mortar-systemet tror jag. Det ja, just det, just det. Jag gillar det där. Vi, vi har inte riktigt bestämt hur vi ska göra, så jag vågar inte riktigt svara på det, men det skulle ju vara ett bra komplement. Det är ju schysst om man, om man har glömt boken, eller man kan liksom, eh, om man har någon... Eh, dator eller iPad eller något att man liksom enkelt kan få upp, få upp grejerna där också. Det är ju inte så dumt. Svavelvinter går ju att förbeställa redan nu och det står på er sida att det ska släppas i mars. Tror du att det kommer hålla? Jag tror det. Det är vår absoluta plan som vi jobbar mot nu. Och det är, är värst, eller måste jag säga, Men är det för Christian som har sitter nu och fin, liksom, lägger layouten. Och det är, det är, han har ju minst sagt fullt upp. Och vi har några bilder kvar på väg in också och sen ska allt det där korras förstås och sen ska vi göra ett index men det är mycket sånt där som när man tycker att allt egentligen är klart som ändå är kvar att göra och det måste gå på tryck någonstans där precis i början av mars så vi har nu en, en och en halv månad ungefär med fullt ös att bli klara och det har jag de största förhoppningar om att vi ska kunna bli det, det tror jag vi har alla möjligheter att vara att bli klara skulle vi behöva skjuta på det så blir det lite, det blir inget lång försening i så fall utan i så fall är det pratar vi om en kort liten förskjutning, men vi siktar benhårt på 28 mars Det blir inget duk Nukem Forever alltså ja <laughs> jag trodde det Nej, Vad bra, jag är glad också jag blir. det kan låta som en konstig sak att bli glad över, men att ni ska ha ett index, jag hoppas ni gör det riktigt ordentligt för jag vet inte, det är flera gånger nu som jag har köpt rollspel och vissa av de här böckerna är på så en 350 sidor och de har inget index. Det, det är vansinnigt, jag förstår det inte. Nej, det är jag, kanske är för att det är så tråkigt att göra, jag vet inte. Ja, det kanske det är, men det är så här, ja, det är så snällt mot dem som köper boken. Det, ja. det är så mycket lättare att spela det. Jo, nej men det är, det, det, det ska vi väl ta. Du pratade om moduler och supplement och så. Har ni någonting planerat som du kan snacka om? Ja, vi har lite grejer på gång. Vår idé är att inte ha... Vi kommer inte släppa någon ny monsterkampanj i tjocka volymer- utan på något vis känner vi att spelets stora berättelse- det är ju konfluxkampanjen, konfluxberättelsen- och den finns ju i romanerna i de gamla äventyren- och det finns ett matigt kapitel i, i vårt i spel i grundboken- om hur man spelar den- Uh, så vi kommer inte släppa någon, någon till sån mastodontkampanj utan snarare kommer vi fokusera på mindre moduler som, som zoomar in på en geografisk miljö och ger ramen för en sån här kampanj men också innehåller eh, något äventyr. Och Det kan vara antingen karaktärdrivet, story now, medlöst i formen som bygger på karaktärer. Eller ett mer klassiskt äventyr. För vi kommer verkligen sträva efter att, att jobba med båda de här två hållen. Så det som vi ligger närmast i hans är ett det är ävent som jag sitter med just nu faktiskt. är Ett ganska rakt äventyr. Ett mer klassiskt äventyr som vi kommer köra på Gothcon är det tänkt. Och det kommer vi väl förmodligen sen en stund därefter även släppa också då förmodligen i print-on-demand-format eh, riktigt vad det handlar om ska jag kanske återkomma till. Men sen har vi ett par andra idéer om eh, produkter eh, av det slaget som kommer lite längre fram och det kommer vara eh, vi får se lite. Vi finns en stad som heter Fontrasilor som är har en häftig och rätt viktig i sättningen. Där har vi, vill vi gärna ha en modul och den här ön Marjura där den första delen av romansviten utspelar sig, där funderar vi på att placera en modul också. Och sen har vi lite andra idéer, kanske något som utspelar sig någon annanstans i världen än på de här fyra trakoriska öarna utan någonstans ute på kontinenten. Men det är ungefär så det är tänkt. Det första, vi vet inte när det kan komma men, men det ska inte dröja sådär våldsamt långt efter själva spelet. Gamla spelare kan jag tänka mig lockas av just hela Svavelvinters sättningen och att de spelade Drakar och Remoner en gång i tiden eller har läst böckerna och är hjärtligt pepp på det. Men vad hoppas du att nya spelare ska lockas med? Vad ska de ha med sig efter att ha spelat Svavelvinter? Förhoppningsvis ska det vara ett spel som, alltså vi vill ju, det är ju på många viset har mycket inspiration av indievågen. Och jag är ju på sätt och vis ett indiespel på det viset. Men, men vad jag vill försöka göra är att jag tycker det finns otroligt mycket bra idéer därifrån. Så att, att vad jag försöker göra är att på något vis sprida dem. Och kanske göra dem lite mer tillgängliga för ja, spelare som, som kanske har, har kört eh, andra sorters spel. Mer klassiska spel. Och lite grann gifta ihop dem där. Eller åtminstone driva eh, ner den här muren. Och göra, och, och, och, för man kan på något vis. Eh, det handlar ju bara om olika sätt att få fram eh, häftiga berättelser vid, vid spelbordet. och eh, Det är ju målet generellt för spelet. Och det tror jag även nya spelare, även om man inte har någon relation till någon stark relation till de gamla äventyren eller till trakorien så, så tror jag att det finns ett mycket i, i spelet. Det finns ganska konkreta verktyg för hur du skapar kampanjer, hur man bygger äventyr, hur man, hur man spelar. mycket Det finns mycket bildmaterial, mycket settingmaterial man kan inspireras av. Det finns, en hel del fär, det finns ett färdigt scenario du kan börja spela på en gång och det finns ett par, tre färdiga kampanj- Eh, exempel med sådana här skuggspel bland annat den som vi själva spelar men också ett par andra eh, att det ska liksom kännas som att det visst det är mycket och det är ganska är på sätt och vis kan det vara komplext men det är, rent matematiskt, speltekniskt är det inte särskilt komplicerat det är inte mycket eh, pill med, med att sitta med miniräknaren och göra en karaktär eller så utan det är liksom rätt snabbt gjort eh, så jag hoppas att även nya spelare, spelare som inte känner till världen eller sättningen kan inspireras av det och, och, och, och köra igång. Liksom. Det, det tror jag och det, det hoppas jag verkligen. Har du någonting som du kommit på under tiden att vi skulle kunna ta upp? Nej, det har väl sagt det mesta tror jag. Det, sen har vi ju kanske övermodigt har vi ett antal andra projekt på gång också som vore kul att bara kasta ut där. Och det är väl i första hand... Ett rollspel baserat på Peter Bergtings romanserie More Whale, Legenden om More Whale och vi vill göra spelet om More Whale som är mera ett, också fantasy men mer inriktat på kanske ännu mer snabb startsträcka ja, väldigt lättillgängligt för, för folk som inte har spelat rollspel förut eller som i alla fall vill kunna kicka igång och spela snabbt. Det det spelet håller vi också på med. Vi har kommit så långt som till interna speltest och så. Men vi ska väl börja externa speltest framöver. Och så har vi Coriolis förstås, där vi jobbar på den här stora kampanjen som, som gärningen började. Ikonernas nåd, där vi siktar på att äntligen då släppa del ett emissarien som försvann ja, i, i vart fall under året jag vågar inte säga några datum eller någonting sånt, men den, den finns ju där och även ett nytt eh, ett nytt regelsystem till Coriolis jobbar vi också på, och tanken är väl att de där två ska komma ungefär samtidigt och sen har jag mitt favoritprojekt någonstans Don't, här i bakgrunden som är År Noll ett postapokalyptiskt spel eh, som jag filar på så där på där stunder Ja, det har en mekanik det har en grundform så där. men jag vågar inte säga när det kan dyka upp heller men vi har mycket annat på gång vilket är jäkligt kul vi får se när alla de här sakerna faller på plats men just nu är det totalt fokus på Svalwinter men det andra kommer det också var år noll det här som ni släppte en liten teaser-illustration till? Ja, ah, precis. Jag kunde inte låta bli. Jag, jag kände att Reine Rosenberg som illustratören har en stil som jag kände att det där precis var jag ute efter för år noll. Så jag tänkte inte att be honom göra två bilder bara för att få en känsla för hur det skulle kunna bli. Och det, det är så jag vill att det ska se ut, tror jag. Det var en riktigt schysst bild i alla fall. Mm. Nej, ja, men det... Jag gillar den. Den ena bilden var gick på vår blogg tror jag, den andra är faktiskt sprider framsidan på version 0 som jag gjorde en liten ny, ny utgåva av här på höstkanten. Version 0 och år 0 kommer vara två ganska olika saker. Eh, år 0 kommer vara mycket mer ett helhetskoncept så att säga. Den, ett spel där, eh, som är ganska, har en ganska tydlig ram när man bygger världen samtidigt som man spelar spelet enligt ett ganska formaliserat sätt. Det, ja, jag får återkomma till det där. Men det... Eh, när, jag, när det klarna lite så, så, så får jag väl hojta till på våran blogg eller så med lite nya bilder och nya grejer. Men det, det dröjer nog några månader i alla fall innan det. Jag kan ägna mig så mycket åt det där. Tyvärr. Ja, eh, i och med allt detta namedroppande av projekt och så vidare så har ju du satt mig i en situation där jag måste länka till allting men det kommer jag ju såklart att göra det kommer jag ju såklart att göra så alla ni som lyssnar, kolla bara i show notesen där finns det länkar till alla de här sakerna om jag inte bara typ fått ett bryt och skitit i det men det tror jag inte jag ska få tack i alla fall Thomas för att du var med i märkligtstroget. jag är väldigt pepp på Svavlvinter tack själv, det var trevligt